Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell des del 107.8 de l'FM, també a través de de Palafrugell.cat com bé sabeu, a través d'internet i nosaltres doncs, a continuació ens posarem en contacte amb un membre de l'agrupació excursionista de Palafrugell per comentar doncs, l'activitat que tenen programada per avui divendres a les 9 de la nit al Can Genís, en aquest remodelat espai de Can Genís que doncs, l'agrupació excursionista també segurament ha trobat molt a, a faltar i estem doncs, posant-nos en contacte amb en Carles Arbres. Bon dia, Carles. Hola, bon dia gràcies per la nostra trucada i eh, que no vaig errat si comento que vosaltres també vau trobar eh, a faltar Can Genís durant aquests mesos que ha estat eh, en obres sí, sí, sí, sí i tant, I tant, i tant. Doncs sí, és, sí. és un espai en què també doncs, fèieu els eh, audiovisuals i doncs, que no sé si ja l'has pogut visitar però que si, si no doncs... sí, l'hem he, visitat i hem vist justament en el, en el lloc l'espai de les audiovisuals eh, la sala que ens pensaven que seria més grossa o estaria millor que l'antiga és eh, a dir que hi han tres pilants que clar, per una sala d'audiovisuals pues, queda com bastant malament però bueno eh, l'arquitecte o qui sigui sabrà el que es podia fer i que no es podia fer és clar al final aquesta remodelació ha trigat molt i, bueno, a més a més, doncs, poder ha, ha portat uh, algun mal de cap a les entitats que la feien servir, també doncs, poder no acabar de, de, de, de, de satisfer a tothom per, per, per aquest motiu. Abans lo que és la sala que diguem ara polivalent, no, dir, o en aquest cas destinada aquest, a aquests uh, actes, doncs, uh, ha, ha canviat d'ubicació i per tant no, no és el mateix espai, no?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 del mal que podem provocar no sé, ni d'ocells que fan els nius o, o altres animals no, de l'entorn. Mm. Ara tu volia comentar, no? Aquests, aquests aspectes doncs, relacionats amb el medi natural que doncs, a vegades doncs, en, el que, en el que pot ser una cursa, en aquest cas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 és una miqueta una estira de ronça a fins a quin punt podem arribar i fins a quin punt ells diuen, ostres, massa gent, cotxes, massa cotxes, massa soroll, bueno. Són, eh, són temes que s'han d'anar calibrant, no? Aviam com, com, com ho podem fer, també per la magnitud no que han anat adquirint la, la prova. De fet, ja aquest any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 procuren pel, per l'entorn natural, no? pels animals, la vegetació, etc. no? I més sobretot si, si ja hi ha una normativa doncs prèviament, doncs això, eh? Si, si sabem... Exacte, exacte, la normativa ja hi és, sí, uh -huh. sí, el que passa és que no, no, no la sabem gaire, no? O, o molt poc. Uh -huh. Sí, sí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 mil coses, hi han mil detalls, no? Mm -hmm.